Første verdenskrig er der nogen, der har kaldt urkatastrofen. Det er den begivenhed, som sætter scenen for hele det 20. århundredes historie på mange måder. Men selvfølgelig så er Første verdenskrig jo en krig. Det er en verdenskrig, det vil sige, at det er en stor europæisk krig, der brød ud i 1914 og varer ind til 1918, måske 1919 og måske endda lidt længere end da nogen steder. Og det er en krig, som starter Europa, udspiller sig Europa, men ender med at trække stort set hele verden ind i den her krig. Jamen kan du så kort opsummere Første verdenskrigs historie? Det kan jeg jo prøve på i hvert fald. Man kan sige, at Første Verdenskrig bryder ud i sommeren 1914, og den starter som en krig imellem østrig ungarn og Serbien. Men fordi, at østrig ungarn og Serbien begge er allieret med andre magter i Europa, så den her krig i løbet af en uges tid, i stedet for at være en krig, der foregår nede på Balkan, så bliver det en krig, der spreder sig til hele Europa. Og på den ene side har vi østrig ungarn og deres allierede, som er Tyskland, og så kommer det, vi kalder Tyrkiet i dag, men som dengang også Osmaneriet ind i krigen, og året efter kommer Bulgarien også ind på den her side. Det er den ene part i krigen. Den anden part i krigen er Serbien, og så deres allierede. Det var først og fremmest Rusland, men Rusland var allieret med Frankrig, og Frankrig var allieret med Storbritannien. Og så kommer Belgien ind i det, fordi at tyskerne angriber Belgien øh, i, i for, for, for at få er jo noget af trykket af den krig, de skal på vej ind i. Så når du er inde i den 5. 6. august 1914, så er stort set alle europæiske stormagter i krig, og det er sådan set allerede en verdenskrig på det her tidspunkt, fordi at stormagterne i Europa, de har jo imperier. Mm. Rundt om i hele verden. Mm. Så når Storbritannien går i krig, så går Kanada også i krig, og Australien også i krig, og Sydafrika også i krig, og Indien også i krig, osv. Så, så, så, så det er sådan, det starter. Øh, og det er jo som, når man, man, går jo, man går jo, tror vi, no normalt i krig, sådan, det, som den sidste løsning. Men, men der er en helt lille tyder på i sommeren 1914. Der har der været så mange spændinger og tæt ved situationer. At, der er, at de fleste regner med, at en krig, eller de fleste, som har magt, det er jo dem, det handler om her, de regner med, at en krig, det, det, det kommer nok før eller senere, så man går i en krig, og man går også i en krig, fordi man regner med, at det, den vil jo være kort. Ja. Men krigen, den bliver ikke kort, fordi at, at teknologien, den er blevet voldsomt stærkt ødelæggende. Og det vil sige, at, at når man sender de her kæmpe store herre af værnepligtige krig, så møder de også en kæmpestor stor ildkraft. Og når vi når ind i efteråret 1914, hvor man havde regnet med, at krigen den garanteret var slut, så er den slet ikke slut. I stedet for, så har soldater rundt om i Europa, de har gravet sig ned i skyttegrave. Det er mest udbredt en lang række skyttegrave der går for grænsen mellem Schweiz, som er neutral, og Frankrig, og så hele vejen op til, til, Nordsøen, Østersø, til Nordsøen, til den britiske kanal. Cirka 600 kilometer. Og der ligger så øh, over for hinanden kæmpestore hærer, på den ene side tyskerne, på den anden side britterne og franskmændene og belgierne, og prøver på at få den her krig afgjort igen og igen i de næste år. Men det lykkes ikke, men det, det til gengæld lykkes, det er at slå rigtig, rigtig, rigtig mange soldater ihjel, fordi at når det ikke lykkes at, at, at bryde igennem fjendens linjer, så tænker man, at næste gang må vi nok sende flere afsted mere mm. ildkraft. Så vi har nogle slag i 1. verdenskrig, som er næsten ubeskriveligt forfærdelige, og som koster op imod en million soldater. De fleste af dem bliver såret, mange bliver taget til fange, men dødstallene er også kæmpestore. I alt regner man med, at cirka 10 millioner soldater dør i første verdenskrig. Hvornår slutter den her krig så? Jamen, den slutter, den slutter i efteråret. Som krig slutter den i efteråret 1900 og. og, og og, 18. og det gør den, at den, nu, har, nu har jeg kun talt om den del af krigen, som foregår i Frankrig, men der er jo også fronter østpå mellem, mellem Tyskland, Østrig og, og så Rusland, og der, der kæmpes på Balkan. Der bliver også kæmpet i Mellemøsten, fordi er, er det, har gået, det er gået op for britterne, at olie er vigtigt, så mm. kontrol over Mellemøsten er, er også vigtigt. Så kæmpes mange steder, øh, men krigen øh, æbber eller eller går. Går, øh, når vi når frem til, til, til efteråret 1918, så er det tydeligt for at, at Tyskland og deres allierede de er ved at være slidt op. Ja. Så, så først søger bulgarerne om, om våbenhvile, så søger tyrkerne om våbenhvile, så østrigerne og så til sidst uh, tyskerne. Og, og, og på mange måder siger man, at krigen den slutter den 11. november øh, 1918. Den 11. november kl. 11. Det var sådan et tal, der var, der var nemt at huske 11, 11, 11. Men der, der er krigen jo ikke slut, fordi at der indgås våbenhvile. Så skal man have fundet ud af, hvordan freden skal se ud. Og det viser sig at være ret indviklet. Og nogle steder i Europa, så kæmper, så kan man ikke blive enige om, hvor grænserne skal gå. Så mange steder er der småkrige helt ind til 1923. Hold op. Det er altså en, en, en meget kompleks krig, kan man også kalde den er, den, er, den er indviklet, og den bliver jo også endnu mere indviklet, fordi at det er, selvom krigen først og fremmest er en europæisk krig, øh, så trækkes hele verden ind, og USA trækkes også ind. Og det er også en indviklet krig, fordi at det, det er jo en krig, når du mobiliserer så mange mænd til at føre krig, jamen så, og, og gør det i så lang tid, ikke? så skal du også have samfundene bag fronterne til at fungere. Der er nogen, der skal, der skal passe landbrug, der er nogen, der skal arbejde i industrien, der er nogen, der skal sidde på kontorerne, og nogen, der skal få sporvognene til at køre og det vil sige at at stort set alle mennesker i de her samfund der fører der fører krig de bliver inddraget i den her krig der er rigtig rigtig mange kvinder der kommer på arbejdsmarkedet kommer til at lave nogle ting som, som mænd gjorde før så det rykker ved rigtig mangt og meget hvor er så det store vindepunkt ved første verdenskrig ifølge dig Ja, men det man der flere af selvfølgelig, det vil, det vil en ekspert jo altid fortælle dig, er det er sjældent, at vi lige kan sige, det er, det er her. Hvis du kigger på det militært, det er jo det første, man kigger på, når man siger krig, så må man sige, at det store vendepunkt, det kommer uh, reelt ved, at USA træder ind i krigen i foråret 1917. Uh, og det gør de simpelthen, fordi at så er det klart, at på sigt, så er, så er den, USA træder ind på samme side som Storbritannien og Frankrig. Og hvis man så bare begynder at kigge på, hvor meget økonomisk power og hvor mange mænd, man simpelthen konkret kan sende ud og slås, så er det helt tydeligt, at hvis USA får mobiliseret og sende sine soldater til Europa, så har tyskerne og østrigerne, så har de tabt den her krig. Og det ved tyskerne og østrigerne godt, så de prøver desperat at få den afgjort i foråret 1918 det mislykkes. De slider sig selv op. Mm. Så kommer der også lige en lille ting, der hedder den spanske syge. Så, så der er der mange soldater, der, der mister kampkræften, og det er jo værre, når du er ved at være slidt op. Ikke? Så, så, så, så det handler... Du kan ikke sige sådan et stort her er det her, er det, her er det slag, der afgør krigen, men, men en række slag hen over sommeren det tidlige i 1918, så bliver det helt tydeligt. At, at, at Tyskland og deres allierede, de, de er presset helt i bund. Østrig og Ungarn går reelt i opløsning indenfra. Og de tyske generaler, de siger til regeringen, at I bliver nødt til at søge våbenhvile. Det er, og så smider de tøjlerne, så det bliver, det, bliver det, civile, det civile magthavere, der skal tage ansvaret for det her. Og så kan generalerne sige, at vi tabte ikke. Det var de svage, demokratiske, politiske ledere, der tabte krigen, og så kan vi tage en krig nummer to næste gang. Det er en anden historie. Så, så i hvert fald en af vendepunkterne ja. er, at det var, at man kan kalde det storebror USA, som ligesom siger, nu stopper lejen. Ja. Og så går de ligesom ind, og så siger de, nu slutter det. Fordi de kunne ikke følge med ja. deres magt. Hvorfor er det så vigtigt at lære om 1. verdenskrig? Jamen det er det, fordi at Første Verdenskrig, altså for det første i sig selv, jo er en forfærdelig begivenhed, og som, som hvis det, altså i Danmark er det jo kun, hvis du er sønderjyde, at det her, det kommer tæt på dig, fordi Sønderjylland var en del af Tyskland, men hvis du er tysker eller franskmand eller brite eller italiener, og så videre, så, så ligger det i din familie, at, at der er nogen i din familie, der har været ude og slås. Der er sandsynligvis også nogen, der er rimelig tæt på din familie, der er blevet slået ihjel. Der er sandsynligvis også nogen, der er blevet slået så meget ihjel, at man ikke har kunnet finde deres liv, for det blev sprængt i stumper og stykker. Så derfor er det her det er en tung begivenhed, som selvom det er over 100 år siden, så er det en, som man stadigvæk vender tilbage til og husker i de lande, som deltog i krigen. Så det, det i sig selv er, er den første ting. Det er også en, en krig, som sætter samfundet der kæmper den under enorm pres, og det betyder, at for eksempel i Rusland bryder der sammen, og kommunisterne tager magten. Det, havde man, det var ikke sket. Du havde ikke haft et kommunistisk Rusland, hvis der ikke havde været 1. verdenskrig. Hvis du tager til lande som, som Tyskland og Italien, så er der mange af de, eller en del af de mænd, der har været i krig, som kommer skuffede hjem og synes, at, at sådan som det ser ud nu, det var da ikke det, vi slås for. Og så slutter de sig sammen, og så laver de fascistiske bevægelser og nazistiske bevægelser. Så, og så kan du godt begynde at høre, nu begynder det lige noget, at, at, at det vi 20'erne og 30'erne bliver præget af, hvad der skete i krigen, det fører frem til den næste verdenskrig, det fører måske også frem til den kolde krig, og så det, jeg startede med at sige, at det her, det er urkatastrofen. Altså, det er en virkelig god grund til, man skal lære om det her. Jeg var lige ved at sige det, det er jo en perfekt lille tilbageblik på, at det her, det er jo simpelthen fundamentet for, hvor vi er nu nærmest. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om første verdenskrig Jamen, du skal selvfølgelig have med, at det her, altså, at det her det er en kæmpe stor begivenhed i sig selv. Ikke? Hvem er med, hvor mange omfatter det her? Ikke? Hvor mange bliver slået ihjel, og, og hvad gør det ved krigens data, kan man sige? Mm. Dem, dem kan man jo rimelig hurtigt øh, finde på Google, eller slå op, eller sådan noget. Det er, det er, ikke, det er ikke så besværligt. Det andet, du skal, det andet, du skal sørge for at have med, det er, at du skal, du skal have med, at den her krig den er lang. Og, og altså den, den, den kræver så stor indsats, at, at det bliver en total krig, som soldaterne oplever, men også alle bag fronten bliver præget af den her krig. Og det er derfor krigen kommer til at fylde så meget, også efter krigen. Ja. Og det er den tredje ting, du skal have med. At den her krig, jamen vi kan godt sige, at den slutter med våbenhvilerne eller med fredsaftalerne, men sporene af krigen er tunge. Sporene af krigen er kommunisme, fascisme, nazisme. Sporene af krigen er også, at kvinder får valgret i mange lande, at vi får demokratier i mange lande, og at man får en stærk fredsbevægelse, som siger, det her, det skal vi godt nok ikke prøve igen. Jamen, jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned her. Den første ting, det er... Tænk over, hvor stor den her begivenhed egentlig er, mm. hvem er med, og øh, hvor omfattende er begivenheden. Mm. Nummer to, det er altså at forstå, at krigen den er altså lang. Der er mange ting, der spiller ind, og mange faktorer, der spiller mm. ind i det her. Og tredje, det er at kigge måske lige på sporene, hvad har den her krig medført til, hvor vi egentlig er i dag. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt. Jamen Nils er der så noget, vi mangler at komme ind på?